Director sau Mania Posturilor. Comedie cu cântece de Vasile Alexandri. Pe Lina, să cânte și singură, și vino mai aproape. Am venit până la Luxita. Ai pe la croitorul meu ca să-i spui să-mi aducă mantela cea de drum? Am fost. Trebuie să fie croitorul numai decât. Și la cizmar pentru botinele mele cele le Și la cizmar. Și la caretaș? Și la el. Care e gata. Mai are nevoie numai de un resor, Am. de câteva spanțuri și mai multe șuruburi. Prea bine. Dar la capitanul de poștă, trecut ai? Cai vor fi mâine până în ziua în curte, Cai de cei noi? Zmei! Bravo! Ești un tânăr neprețuit pentru comisioane. Numai pentru comisioane? Îmi vedea mai pe urmă la ce ai mai putea fi bun. Ah, tăchiță, când mă gândesc că am să merg la București, să-mi petrec iarna. Ah, nu mă ține locul de bucurie. Îmi vine să tot cânt și să joc. Dar tu, fata mea, Lină. Și eu, mamă. Dar dumneata, domnule Taki? Eu și mai mult, domnișoare, căci mi-ați permis să vă întovărășesc Dar ne face comisioane în București? Eu, sigur Și fii cavalerul nostru pe la grădini, pe la teatru, pe la baluri de Ah, mea. baluri, teatru, grădini, ah, ia ca viață împărătească Dar da, nu ca în orașele astea de provinție Unde spiritul lângezește îngezește într-o atmosferă uricioasă Ce usucă inima ca un zbârciog, ah, București, București Ah, București, ce magic nume ai fost și ești, unic pe nume, de plăcer sau ești o pomoară și gându-mi eu, la tine zboară. Unii toți spun că pe căldură n-ai miros bun, dar străi de gură. Azi ziburvesc că la tine, mulți nebunesc, Cântând ca mine mă mărfez Când sunt la fine Mulți nebunesc Cântând ca mine Bravo, mamă! Erzul, ce plecăciune! Domnule, serviesc! Poftim, poftim! Ba, duc, Coană Luxiță, da, dragă da. doamnă! O veste importantă! Care, care, care! Acasă e -a, n -ai? Ba, nu, bărbat meu a ieșit! Dar ce veste, ce o veste... O sală. Și unde s-a dus neneanai? S-a dus la birou poștii ca să caute scrisori de la și moșii noastre. Dar zisești că ai o veste. Da, da, da, piramidală! Ce? Tot pleacă mâine la București neneanai? Tot, plecăm cu toții, da. Dar da. da, vestea, vestea. Gigantescă și uriașă. Importantă, colosală, piramidală, dar spune-o astăzi. A, domnule ta, chiar aici ai fost. Nu te zărisem. Servu și plăcăciunea mere. Da, te-a vestea cea mare. Ba nu, mă orbi razele brilante și ce din Ochi ochii domnii soarii, lina! Pune ochelari, domnul meu! Dacă mi-aș pune geamuri, aș fi lipsit de felicitatea și de fericirea! Nu m-aș fi suferit! Spune-mi vestea, că stau pe cărbuna! Ia ca! Stați, să-mi o aduc aminte! Închipuiți-vă că am uitat-o! Umelisiu! domnule Ciupișcu, glasul dumneavoastră? Pardon, doamna mea, vă aduceam o novelă. Și dumneavoastră? O novelă colosală. c Piramida. mea? gigantescă, o știm. O știți? Apoi dar mă duc să o spun aiurea, un Nu, stai, urmule, și spuneți că-mi să ții. Bine, dați-mi toată atențiunea, că încep. Stai, nu deschide gura, mi au aduc aminte acum. Acum, ia ca. Am întâlnit mai adineauri un servitor De la masa șefului de birou a prefecturii Care mi-a spus în taină Că a aflat de la un amic și prieten la lui Ce e întrebuințat la telegraf Că Ce doamne iartă-mă mi-a spus Că i-a spus Că o de de la București Anunță prefectului că să prepare Recepțiune directorului Ministerului de interne Care trece la Craiova În reviziune Ministerului de interne? Ei, n așa, aflat și n a Nu, însă mm. cred că dumneavoastră, având casa cea mai confortabilă oh, de oraș, veți fi invitată certamente oh, albimii. Păi așa s-ar cuveni, pentru că pe toți da. miniștrii și directorii toți nu i-am găzduit. <laughs> ah, asta dată însă mi-e teamă că prefectul... Oare... Nu sunteți bine împreună? Nu prea Cu coana dumii sale pretinde să-i fac eu vizită mai întâi În contra tuturor regulilor etichetei oh, Dar de știi că o prinde gălbinarea de ciudă? <laughs> nu mai duceți. duce Să nu vă duceți Mai bine să trăiți fiecare da, de o deoparte Ce dracu Filotimia e filotimie și amorul propriu e amor propriu Nu-i așa? Așa? Ei, toate acestea îmi pare rău Că nu trage aici în gază directorul Pentru că aș fi avut de adresat o petiție de jalbă Ai vreun proces? Ba mai multe dar nu mă îngrijă de ele am ambiții să fiu funcționar în slujbă Și eu am ambițiune de funcțiune Și bărbatul da. mi-o are aceeași ambiție Une minunat Vreau să zic că tot orașul vrea să fie împiecat da. Dar dumneata, domnule Tachi. Eu, domnișoară, nu înțeleg o asemenea proastă și ridicolă ambiție Doresc ca guvernul să aibă nevoie de mine, iar nu eu de guvern Și astfel ar trebui să cugete toți românii Cum am faci oare ca să abicim pe directorul aici? Știu una? Da repete la capitanul de Așa. poștă și așteaptă acolo până o, s -o -s directorul și... Destul, am înțeles Să-i spun că i s-a găsit gaz de la dumneata de către domnul prefect Perfect Cum perfect? Prefect? N-are faci una cu alta Să te văd, le deșmește Las pe mine, că ne de jucat prefectul e prefectului Sântunic Du-te, dar nu pierde vremea M-am dus servus cu plecăciune Admirabil. De-a venit directorul aici, l-am rugat să ne recomande <Battle> ministrului după obicei și vorba aceea <sus> Trebuie dar să-l primim mai cu deosebire Atache. Da? Atache, aleargă prin oraș De găsește taraful de lăutari Așa. Așa. Și dumneata, domnule Ciuplici da, da. Mergi la cofetărie de meadă vreo două o cale de bomboane Bucuros! Repede! Domnul director, aici e bine Haideți de gravă să regătim În casa noastră prin bine A favoare să domnim Ne-am dus! Ne-am dus! Acum, Lina, hai! Da? Ai să facem toaleta ca să arătăm bucureșteanului că și noi, provincialii, știm să le gătim după modă. Bine, mama! Și cine știe, dacă o fi directorul nesurat, poate că... De ce nu? Tu ești tânără, nu se mentă tânără? Mama, da voi tachi! Tachii, tachi! Nu zic, e bun tânăr, are calitățile lui, face bine comisioanele, Sigur. dar nu are nicio poziție în lume, nu e nici într-un post. Când directorul e goge gogea, director, a, Așa nu? este, mama. Însă... Însă ne însă, așa cum zic eu. Ioane! Ioane! Ioane Auzi, coane. Ioane, Auzi. să dai poruncă bucătarului să gătească bucate franțuzești cu blanc manger. Așa. Și tu pune masa. Bine, coane. Ce relajiu puneam să se ți dea față de masă și șervete curate? A, a, cu apoi de-abia în zile de când am pus șervete curate, cu Nu coane. face nimic, a. Astăzi avem un director! A, a, să nu uiți să așezi în turn numai la malacovului cel cu Dursuteas? Aud coala! Ah, toate mulțumirile îmi vin deodată. Parcă am prins ca să zbor la București. Ah, București, ce magic! Nu! De ce s-au Vine, papa! Nu ca calar care le mănâncă arendașul dracule. De ce este, frate? Ce este? Știi ce scrie grecu arendașul nostru? Că nu mai poate trimite nicio lascaie. Că a avut pagubă de foc și că nu mai poate ține moșia fiindcă s-a bătut peste el legea rurală și a luat boerescu. Lasă-mă -o, o lasă așa ai că am pățit-o Ce fac eu acum? A? Am rămas fără venituri Caut un alt de arendaș. Altul pe care? Unde-i să-l bag în sân dacă <sus> ar încăpea de urechi? Astăzi toți și se ațin că ca la potică Și te chitesc cu legea rurală ca coșușana Bine, dar... Ce ne facem de paști? De unde cheltuim? De unde ne îmbrăcăm? De unde ne hrănim? Cu ce ne ținem caifetul? Cu ce mergem la București? Să nu mergem nici la București? Ba nu, pune-ți pofta în cui despre voia și petrecere. Trebuie să ne închidem în casă, să nu mai primim pe nimeni și să trăim cu cea mai mare economie. Da, altă beleacă, apucat pe ah! luxița, ah! Luxiță, vino ah! să în simțir luxița, luxița ah! să mă vezi pe ăla, ah! Să mă las de București luxiță. o cu capul De-aș că mă duce pe jos val, până în capitală luxiță. Nu vreau să-mi petrec chiar aici, nu pa, vreau Mi-am gătit pata, ta, ta. toate toaletele a. Orașul întreg știe că ne pornim mâine Ce-o zice când o plac ne-am lăsat de boiaș O râde de noi Prefectorita să râză no. de mine! Nu vreau, nu vreau! Luxițe. Nu vreau! Luxițe, nu vreau! Luxițe, nu vreau. Sufletul meu! A, nu înțeleg că Nu vreau! Dar dacă Nu ți Nu ce să facem? Trebuie a, a, răbdare, fata mea! A, a, a. Răbdare, răbdare De 10 ani de cânt odram Și când era să mă împlinesc visul Să mă văd deodată o sânzit A zicea zi la mulțămirile Ce-mi păgătuia oh, Simt că o să mor de Dumnezeu O să fărească Dumnezeu Să nu mor mor și eu pe legea mea mor și eu Adio, vis plăcere, vis frumos și desmiertat. Cu plină grea durere, sufletul s-a deșteșcat. Ah, de-acum am să plec, risc să suspind, am să gust. Nu te despera că voi face toate chipurile să te duc la București. Dar fi chiar să-mi vând moșia pe nimica. Oi cere o slujbă în capitală, oi alege deputat. O slujbă? Da, am scris de mult la un prieten din București ca să intrigarisească. Nu da. dar trebuie numai decât să o capete. Directorul da. Ministerului de Interne vine aici la gazdă și printr-uns. Ce spui, direct da? Ministerul, minister? Când, unde, cum? Îl așteptăm să cază dintr-un moment în altul. Dar cum? Ce fel? Ah. Cine v-a spus? De unde și până unde? Hai, domne director. Aici taci, că iată l vine. Dar bine soră, lămurește-mă. Ce i mă. spune tot mai pe ușor. Direct Ministerul de Interne aici m-am bui Bine, bine, bine. L-am adus pe directorul Ministerului, da. Cum i-am zărit caleașca, la poartă m-am repezit la oblon Și l-am poftit aici la gazdă Pe oblon? Ba pe director, oricum Bravo, Serviescule, ești un amic neprețuit A. Haide, uite, să ne grăbim, să ne îmbrăcăm Pă Iar Hai. să mă îmbrac, frate Vino de spune fracul și cravata albă Haide, iar dumneata, dumne Serviescule, da? primește-l în locul nostru da, Chirector, iată-l că vine Haide cu toții să ne legătim În casa noastră, brindindu-l bine Anu-i pavoare să-l al lui i pavoare să-l dobândim Tablou îți dezugravit, ia să-i scriu, îi angajez Ce este, ce este, ce s-a întâmplat? Ce este? Stai, este? de mine, alușirea mama Aoleu, aperită-răboierii eh! Să ne trezim, C domnule! Treziți-vă! <gri> da! ce văd? Domnul Da! aici? Domnule Da! ce mai faci? Ai părăsit București Da! În... cunoști Da! Da! Da! cum nu? Cine nu-l cunoaște? Da. Domnul Milo, artistul nostru Artistul? Artist, artist. Da, directorul Teatrului Național Directorul Teatrului Cum, Național? Domnul nu este directorul Ei, Departamentului de Interne Bă. Domnilor, n-am onor a, Apoi, dar pentru ce ne-ai făcut să cântăm? Să să râdem și să plângem și să le la... Pentru că doresc să vă angajez la teatru Dar! La... La... Care la... La... să zic la... că la... ți-ai bătut șoc de noi Lăsându-ne a lăsându crede eu... că-i directorul Domnilor, domnilor, domnilor să zic noi iar rămânem fără slujbă? Domnule, ce e fatisfățiune fiți a Nu mă mai așa că ne am mâncat. Te-au noi bărbanturile, să ne iei trei paralele. domnilor, că puneți trei contrauri. că fie chiar o mișelie, nu dau din mâinile mele. Da, lăsați-mă, lăsați! Domnule Milo, a căzut din buzunar o scrisoare? Ce? A, a domnului Niculae Onofrescu ce? Pentru mine? Ce-i? ce Era să mă rupă ca niște haite Ce, ce văd? Ce mă bine? cheamă la București ca să-mi dea prefectura de aici ce Cine a dus, dus cristoarea asta? Eu, domnul, Mi-a directorul departament, un amic al meu, ca să o aduc în provincie, domnul Nicolae, e un ofresc. Dumneata ta ești un ofresc. Vino să te sărut. Încet, încet că m-am născut. E adevărat, sunt prefectorita! Domnule Milo, lasă-mă să te s-arut! Curioși, provincia! Acu te sunt decât cu te s Ia spune că nu cumva un nebunit gazdele? Se vede ca un neburit, dar ce l-ai făcut? Am crezut că voiesc să se angajeze la teatru și am examinat Cum? Și pe Lina? Lina? Ai, ai, ai, ai. A, asta e copila de care mi-ai vorbit atât de, de mult la București aici. Asta e O iubesc însă părinții Mă poartă cu vorma Ei las pe mine Domnule Emil, Mă iertați dacă am fost ai, cam iute ai, ma, din Vă iert, domnul meu, din toată inima Mă-ați adus o veste atât de neașteptată da. Că nu știu cum să vă mulțumesc Dacă doriți am face o mare mulțumire Da, sigur că da am voie să fiu nunul domnișoarei Lina Cum nu nu nu a, cu o cu amicul meu Tachi Care m-a scăpat din ghearle dumneavoastră Ce zici, Luxiță? Acum dacă era... A, -a. a, a, a, a, a aduponciu Domnule Nai, domnule Luxiță da, Am făcut doi oameni fericiți întreagăt Despre voi, serviescule și ciupiți Când ți avea vreo nevoie? Voi fi gata. Da, belissim! O să mai mâini, dar pozici chiar roșii. vă rog! Ia ca ponțiu, domnilor! Beți în sănătatea directorului. Departamentului. și al Teatrului Național! Dacă-mi dați voi. Când ponțul curge în pahar, când ochii veseli strălucesc, inima mi și și dășit de un fior dumnezeiesc. Ia un păhărel plin, plin, de-i rumenel plin, plin, și publicul îl închin, da, da, da.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 Ați ascultat Milo Director sau Mania Posturilor, comedie cu cântece de Vasile Alexandri. Distribuția a fost următoarea. Milo Iun Lucian, artist emerit. Luxița Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită. Lina Alexandra Polisu; Tachi Adrian Pop. Nae George Groner, artiste emerit. Serviescu Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Ciupici, Ion Iliescu, Ion Mihai Mereuță, a acompaniat o formație orchestrală sub conducerea lui Nicolae Patrichi, regia muzicală Timuș Alexandriscu, regia artistică Mihai Zira, maestru emerit al artei.